що проникали в кабінет, падали прямо на обличчя Мегре, він, здавалося, дрімав, мов людина, що після щедрого обіду заснула в кріслі на сієсту. «Це ж геть усе одно, пане Мегре!» Але пан Мегре не відповідав. Єдиним знаком життя була тонка блакитна цівка диму, що здіймалася над його люлькою. «Я увічай! Ви можете питати мене про що завгодно!» Але спитали саме те єдине. «Заткни пельку». «Що ви сказали?» «Я сказав, заткнись. У нас це означає, можеш помовчати». «Де ти познайомився з тією жінкою, Ольгою Церевське?» «Я?» «Відповідай». «Я не розумію, про що ви говорите». «Відповідай». «Я не знайомий з цією жінкою. Якби я знав її, то сказав би вам...» Я колишній офіцер польської армії, і якби не мав нещастя, де ти з нею познайомився? Клянуся вам, пане Мегре, праху моїй бідної матері і мого бідного батька. Де ти з нею познайомився? Не розумію, чому ви на мене так розлютилися. Ви грубите мені. Мені, хто прийшов запропонувати свої послуги, щоб урятувати французів. Співай, соловейко. «Що ви сказали?» «Співай, Соловийку. У нас це означає «бреши далі». Це нікого не хвилює. «Попросіть мене про що завгодно. Я це й роблю. Попросіть про щось інше. Кинутись під потяг метро, вистрибнути з вікна. Я прошу тебе піти до тієї жінки і сказати їй, що цієї ночі ми прийдемо заарештовувати банду. Ви наполягаєте на цьому? Ти вільний погодитись або відмовитись». А якщо відмовлюсь, тоді зникнеш звідси. Чому зникну? Так у нас кажуть. Одне слово, старайся більше ніколи не траплятися мені на очі. Ви справді будете заарештовувати банду цієї ночі? Можливо. А дозволите мені допомогти? Може і так. Побачимо, коли виконаєш своє перше завдання. О котрій годині? Що, твоє завдання? Ні, о котрі ви їх арештовуватимете. Скажімо, у першій ночі. Я піду. Куди? До тієї жінки. Хвилинку. Підемо разом. Краще я сам. Якщо нас побачить разом, подумаючи, я допомагаю поліції. Звісно, щойно поляк вийшов із кабінету, комісар послав за ним інспектора. Мені ховатися? Спитав інспектор. Не варто. Він хитріший за тебе, і добре знає, що я пошлю когось за ним. Негаючи ані хвилини, Мегре спустився на вулицю і скочив у таксі. Якнайшвидше наріг вулиць Бірак сен Сент-Антуан. День видався сонячний. Над вітринами крамниць опущені кольорові тенти. У затінку лежали ошалілі від спеки собаки. Здавалося, навіть автобуси на силу рушають з місця в задушливому повітрі а їхні колеса залишають слід на розпеченому асфальті. Майори вистрибнув з таксі перед будинком на розі двох вулиць, піднявся на третій поверх, відчинив двері, навіть не постукавши, і побачив сержанта Люка, що сидів біля вікна в образі тихого і цікавого старого. Кімната була бідна і не дуже чиста. На столі лежали рештки холодної їжі, яку Люка замовив в одній з забігайлювок. «Є новини, комісари!» «Навпроти, хтось є!» Цю кімнату обрали через її стратегічне розташування. Вона дозволяла бачити дві кімнати готелю «Боза Жур», які займали поляки. Через спеку всі вікна були відчинені, включно з вікном кімнати, де спала молода жінка, лише злегка прикрита одягом. «Треба ж, бачу тобі тут не нудно!» Бінокль, ще лежав на стільці, свідчив. Люка сумлінно виконував свою справу і хотів бачити всі деталі. «Зараз», – відповів сержант, – «вони вдвох, але незабаром жінка залишиться сама. Чоловік одягається, як і зазвичай. Весь ранок провалявся в ліжко». «Це Бородань?» «Так, вони обідали в трьох. Бородань, жінка і Одноокий. Потім Одноокий одразу пішов. Бородань підвівся і узявся за ранковий туалет. Дивіться». Він одягнув чисту сорочку. Таке буває нечасто. Майори підійшов до вікна і теж подивився. Волохатий велетень зав'язував кроватку поверх сорочки, білизна якої світилася білою плямою в сірій кімнаті. Коли він дивився у дзеркало, було видно, як ворушаться його губи. Позаду нього світловолоса жінка прибирала зі столу, зминала жирні папірці, потім загасила спортивку. «Ех, знав би ще, про що вони говорять», – зітхнув Люка. «Часом я і справді злюся. Бачу, як вони говорять. Говорять без кінця. Іноді жестикулюють. А здогадатися, про що мова, неможливо. Тепер я розумію, яка то мука бути глухим, і чому ці люди бувають злі». «Помовч поки. Гадаєш, жінка нікуди не піде. У цей час вона не виходить. Якби збиралася кудись, то вдягнула б сірий костюм». Ольга була в темній вовняній сукні, отій самій ще зранку, в якій ходила по покупки. Продовжуючи хатню роботу, вона не випускала з роту цигарки, як завзятий корець, що потребує тюдяну від ранку до вечора. «Вона зовсім не говорить», – зауважу Мегре. «Ще не час. Вона говорить здебільшого вечері, коли всі збираються. Ще іноді, коли до неї приходить шпинат. Може, я й помиляюся, але, здається, вона справді небайдужа до шпината, найвродливішого з усіх. Дивне-то відчуття зазирати в чужу кімнату до людей, яких зрештою починаєш опізнавати за найменшими жестами. Ти стаєш нестерпно схожим на консьержа, мій бідний Люка. Для цього мене сюди і поставили, чи не так? Я навіть можу сказати, що дівчина, яка солодко спить у сусідній кімнаті, до третьої ночі кохалась із молодиком, у якого криватка метелик. А на світанку він пішов, напевно, щоб не розбудити сплячих батьків. Дивіться, бородань уже виходить. О, диво, та він майже елегантний. Та де там, швидше схожий на ярмаркового борця, ніж на світську людину. «Припустімо, ярмарковий борець, що чинить добрі справи», – поступився Мегре. Навпроти, не було прощальних поцілунків. Чоловік просто пішов, тобто зник з тієї частини кімнати, яку було видно з поліцейського спостережного пункту. Трохи згодом він з'явився на тротуарі і попрямував до площі Бастилії. Дерен піде за ним слідом», – сказав Люка, який тут був, мов паук у центрі павутини. Але Бородань знає, що за ним стежать. Він обмежиться прогулянкою. Може, вип'є келишок на терасі кафе? Тим часом жінка дістала з шухляди дорожню карту і розгорнула її на столі. Мегре прикинув, що Озеп певно поїхав не на таксі, а метро, і мав би з'явитися з хвилини на хвилину. Якщо взагалі прийде, уточнив він. І він прийшов. Вони побачили, як він нерішуче наближається, потім ходить туди-сюди по тротуару, а інспектор, який йшов за ним, удає, що розглядає вітрину рибної крамниці на вулиці Сент-Антуан. Згори щуплий поляк здавався ще більш щуплим, і Мегре навіть відчув докори сумління. Йому здається, що він чує голос бідолахи, який плутається в поясненнях і без кінця повторює своє злощасне пане Мегре. Було видно, що він вагається. Можна було б присягнутися, що він чогось боїться і з болем озирається довкола. Знаю, що він шукає, спитав комісар Улюка. Ні, може грошей, щоб увійти до готелю? Він шукає мене. Він знає, що я десь поруч і що якщо я раптом передумав... Запізно. Мішель Узеп увійшов і розчинився в темряві готельного коридору. Тепер за ним можна було стежити лише подумки. Ось він піднімається сходами на третій поверх. Він усе ще не наважується, промовив Мегре. Адже двері вже мали б відчинитися. Він стоїть на майданчику. Зараз постукає. Вже постукав. Дивись. Справді, білявка здригнулася. інстинктивним рухом прибрала карту до шафи і пішла до дверей. Мить і нічого не було видно. Він і вона перебували в невидимій частині кімнати. Аж раптом з'явилася жінка, і в ній щось змінилося. Вона йшла швидкою, впевненою ходою, підійшла до вікна, зачинила його і зашторила темні фіранки. Люка обернувся до комісара з кумедною гримасою. «Оце так!» Але враз посерйознішав, помітивши, що комісар виглядає вкрай занепокоєним. «Котра година, Люка!» «Десять хвилин на четверту!» «Як гадаєш, хтось із чоловіків може невдовзі повернутися?» «Не думаю. Хіба що, як я вже казав, прийде шпінат, якщо знає, що Бородань пішов. Ви чимось стурбовані?» «Не подобається мені, як вони зачинили це вікно. Ви хвилюєтесь за свого поляка?» Мегри не відповів. Алюка вів далі. «Адже нічого не свідчить про те, що він у кімнаті». Ми бачили, як він увійшов до готелю, це правда, але він міг би піти в інший номер, а хтось інший замовкне. Ти мене втомлюєш. Розділ третій. Котра година, Люка. Двадцять хвилин четвертого. четверту. Знаю, що зараз станеться. Ви хочете піти подивитись, що робиться навпроти? Поки що ні. Але цілком імовірно, що я зроблю з себе посміховисько. Звідки можна зателефонувати? З сусідньої кімнати. Там живе кравець-надомник. Він працює на один великий магазин. І тому мусить мати телефон. Йди до кравця і постарайся зробити так, щоб він не чув розмови. Подзвони від мого імені шефу і скажи, щоб він надіслав два десятки озброєних людей. Хай розсередяться довкола готелю жур і чекатимуть мого сигналу. Вираз обличчя Люка свідчив про всю серйозність цього наказу, такого незвичного для Мегре, який завжди насміхався з мобілізації поліцейських сил. Ви думаєте, станеться щось погане? Так, якщо вже не сталося. Він не зводив погляду з вікна з брудними шипками і малиновими оксамитовими шторами часів Луї Філіпа. Коли Люка повернувся, то застав комісара на тому ж місці із тим самим занепокоєним виразом. Шеф радить вам бути обережним, минулого тижня вже вбили одного інспектора, і якщо це повториться, чому б тобі не помовчати? Ви думаєте, що стан убивця? Я нічого не думаю, друже. Я стільки сьогодні над цим розмірковував, що в мене вже голова болить. Тепер я покладаюся лише на враження, якщо хочеш знати. Моє враження таке. Там відбувається, або от-от відбудеться щось жахливе. Котра година. 23 хвилини. Наче на глум у сусідній кімнаті і далі спала дівчина, трохи відкривши рота і підібгавши ноги. А вище на шостому чи сьомому поверсі хтось намагався розучити мелодію на акордеоні, раз у раз починаючи знову і фальшивлячи. Хочте я туди піду? запропонував Люка. Мигри суворо глянув на нього, мов би звинуватив звинувати в його в бракові хоробрості. Що це має означати? Нічого, просто бачу, що вас непокоїть те, що відбувається там, і пропоную піти подивитися. Ти гадаєш, що я сам не зважився б туди піти. Ти забуваєш одне. Якщо ми туди підемо і нічого підозрілого не виявимо, ми вже ніколи нічого не дізнаємося про цю банду». Ось чому я зволікаю. Якби ця змія не зачинила вікно, раптом він насупився. Скажи, вона раніше коли-небудь зачиняла вікно? Ніколи. Отже, вона не підозрювала про твою присутність навпроти. Напевно, вважала мене за строго, що впав у дитинство. Тоді це не їй спало на думку зачинити вікно, а тому хто до неї прийшов. Озепу? «Йому або комусь іншому. Тому, хто зайшов, і перш ніж потрапити нам на очі, сказав жінці, щоб вона зашторила вікно». Він взяв капелюха зі стільця, вибив попіл з люльки і знову наповнив її, притискаючи тютюн вказівним пальцем. «Куди ви, шефе?» «Чекаю на прибуття наших людей. Дивись, он двоє на зупинці автобуса. А в таксі, що зупинилося, я впізнаю наших». Якщо я пробуду там більше ніж п'ять хвилин і не відчиню вікна, ти заходиш туди з людьми. Невдовзі він перейшов вулицю, і Жанв'є, що його помітив, припинив витирати столики на терасі. Люка гарячкова стискав у руці годинник, але, як це часто буває з надмірно старанними людьми, забув глянути на час, коли Мегрев війшов до готелю, тож тепер не міг визначити, коли мене п'ять хвилин. Втім, довго мучитися не довелося, бо за якийсь, здавалося, надзвичайно короткий час вікно відчинилося, і Мегре, похмурий як ніколи, подав знак Люка зайти до кімнати. Здавалося, що окрім Мигри, в кімнаті нікого немає. Але коли Люка увійшов, піднявшись темними сходами, де тхнуло поганою кухнею і туалетом, він здригнувся, побачивши біля своїх ніг Тіло жінки. Він кинув погляд на Мегре. І той мовив. Мертва, звісно. Було видно, що на злочині стоїть підпис. Жертві перерізали горло, як і всім жертвам стана. Кров була скрізь, на ліжку, на паркетній підлозі. А вбивця витер руки рушником, на якому лишилися бурі плями. Це він? Мегре знизав плечима, лишаючись посеред кімнати. Я повідомлю прикмети нашим людям, щоб його не випустили з готелю. Як хочеш. Я послав інспектора на дах про всяк випадок. Розумію. Повідомити шефа? Зачекай. З Змегри важко було говорити, коли він був у такому настрої. До того ж, Люка уявляв себе на місці начальника, який сам попереджав, що над ним сміятимуться. А насправді все буде гірше, ніж просто смішно. Він мобілізував значні сили поліції запізно, коли злочин уже скоєно. Майже на очах у Мегре з його мовчазного дозволу. Адже саме він послав Озепа до готелю Бози -жур». Якщо хтось із банди з'явиться, заарештовувати? Кивок, стверний або радше байдужий. Люка нарешті вийшов. Мегре залишився сам посеред кімнати, в яку крізь відчинене вікно лилося яскраве світло. Він витер під з чола, машинально розпалив погасло люльку. «Котра година?» Тут він згадав, що сам і витяг із кишені годинник. Було 35 хвилин на четверту. Нагорі не вщухав акордеон, а в сусідній кімнаті безтурботно, наче кішка, спала дівчина. «Де гре? спитав начальник кримінальної поліції, вийшовши з автомобіля і зіткнувшись із люка. «Він у кімнаті!» «Номер дев'ятнадцять, третій поверх. Люди в готелі поки нічого не знають». Трохи згодом шеф застав що сидів на стільці посеред кімнати, у двох кроках від трупа. Комісар з виразом упертості на обличчі палив люльку. Він не звернув увагу на прибуття начальства. «Ну і ну, друже. Схоже, ми добре вляпались». У відповідь безмістовне бурчання. «Отже, о той славнозвісний вбивця – це о той тип, що приходив пропонувати вам свою допомогу. Зізнайтесь, Мегре, ви могли б поставитись до нього з більшою недовірою, бо поведінка Озепа була щонайменше підозрілою». На лобі в Мегре лежала глибока вертикальна зморшка, а випнута вперед щелепа надавала йому виразу непохитності. «Ви вважаєте, що він не міг покинути готель? Я в цьому впевнений». Відповів комісар, ніби йому це було байдуже. «Ви не шукали його?» «Поки що ні». «Думаєте, його легко буде взяти?» Мигри відвів погляд від вікна, скосив його на свого начальника, потім повільно і важко втупився в нього. У цій повільності, у сумнівах, у двозначності його слів була якась урочистість. «Якщо я помилився, він устигне покласти кількох людей, перш ніж здасться». Якщо ж не помилився, все станеться само собою. Я вас не розумію, мегре. Ви сумніваєтеся, що стан і ваша зеп одна й та сама людина? Я переконаний, що нещодавно тут було двоє людей, і один із них стан убивця. Ну і? Повторюю, шефе. Я, як і всі, можу помилятися. Якщо це так, приношу вибачення, бо буде скандал. Розв'язка, до якої схожа йде ця історія, мене не влаштовує. Щось тут не клеїться, Я це відчуваю. Якби Озе був станом, не було б причин, щоб Договорюйте. Це надто довго. Котра година, шефе? Чверть на п'яту, а що? Нічого. Ви залишаєтесь тут, мегре? Так, до нового наказу. Гаразд, а я тим часом піду, подивлюся, чим зайняті наші люди. Вони затримали шпіната, який, як і передбачав Люка, прийшов на побачення з молодою жінкою. Полякові сказали, що його землячку вбито, він зблід, але коли заговорили про Озепа, навіть не ворухнувся. Не може бути, щоб вона померла, повторював він, коли його вели в комісаріат. Коли про це затримання сказали Мегре, він тільки буркнув, а мені не... Начхати. Він усе ще сидів у кімнаті на самоті з тілом. Півгодини по тому з'явився одноокий і був заарештований, щойно переступив поріг. Він здався, навіть не кліпнувши оком, але коли йому сказали про смерть жінки, спробував вирватися і побігти нагору. Хто це зробив? кричав він. Хто її вбив? Це ви, так? Це Озеп, тобто станубивця. Тоді він заспокоївся і перепитав, насупивши брови. «Озеп? Та невже ти скажеш, що не знаєш свого ватажка?» Сам шеф поліції провів це поспішне допитування в коридорі. Йому здалося, що легка посмішка майнула губами затриманого. Потім з'явився один із другорядних – хімік, який на всі запитання тільки ошалешено дивився, наче ніколи не чув ані про жінку, ані про озепа, ані про стана. Мегре все ще був на горі, розв'язуючи ту саму задачу, намагаючись знайти ключ до розуміння суті подій. Гаразд, пробормотів він, коли йому повідомили про арешт бороданя, який спершу шалено опирався, а потім заплакав, як дитина. Раптом він звів очі на Люка, що приніс цю новину. «Ти нічого не помітив?» – спитав він. «Уже затримано чотирьох поспіль» і ніхто не чинив справжнього опору. Хоча така людина, як Стан... Але ж Стан – це Озеп. Ти його знайшов? Ще ні. Треба було дочекатися, коли повернуться всі спільники, а вже потім перевертати готель до гори дривом. Інакше вони почули щось недобре здалеку і не потрапили б у пастку. А тепер майже всі затримані. Головний начальник оголосив надзвичайний Стан. Усі наші люди зараз унизу – і обшукають усе приміщення від підвалу до горища. Якщо там... Послухай, Люка. Сержант, який вже збирався йти, зупинився, поглянувши на мегре з виразом жалю. Слухай вас. Одноокий не стан. Шпинат не стан. Бородань також не стан. І все ж я переконаний, що стан жив у цьому готелі. І навколо нього гуртувалися усі інші. Люка мовчав, даючи комісарові висловитись. Якби Озе був станом, у нього не було б причин приходити сюди і убивати свою спільницю, а якщо він не був станом. Раптом він так різко підвівся, що сержант здригнувся. Поглянь на плече цієї жінки. Так, наліве. Він нахилився, а люка відгорнув на плечі плаття, оголивши дуже біле тіло, на якому виднівся знак Тавро яким американці климують жінок-злочинців. Ти бачиш, Люка? Але, комісари, ти досі не розумієш. Стан – це була вона. Я читав про щось подібне, але не пов'язав з цією справою, наскільки я був переконаний, що Стан – це чоловік. Чотири чи п'ять років тому в Америці жінка на чолі банди злочинців нападала на віддалені ферми, точнісінько як тут. І так само, як тут, жертвам перерізали горло рука цієї жінки, жорстокість якої американські газети смакували в усіх деталях. Це вона? Я майже впевнений. Але я дізнаюся, напевно, за годину, якщо знайду потрібні документи. Якось я вирізав кілька сторінок із одного журналу. Поїдеш зі мною, Люка? Мегри повів свого помічника на сходи. На першому поверсі вони натрапили на свого високого начальника. Коди це ви, Мегре?» «На набережно Орфевр, шефе. Здається, я знайшов. Люка поїде зі мною, а потім повернеться і усе вам розповість». Мегре ловив таксі і не помічав, що на нього дивляться дивно. Із сумішю гніву і жалю. «А озеп?» – спитав Люка, сідаючи в машину. Якраз його я і збираюся шукати». Тобто сподіваюся знайти відомості про нього. Якщо він убив цю жінку, отже, мав на те причини. Послухай, Люка, коли я хотів послати його до інших членів банди, він погоджувався одразу. А от коли я попросив його піти з дорученням до цієї жінки, він відмовився. Тож мені довелося вимагати, точніше, погрожувати йому. Інакше кажучи, інші його не знали, а вона знала. Як і слід було чекати, знадобилося більше півгодини, щоб відшукати потрібне досьє. Адже порядок не був прикметною рисою мегре, попри всю його врівноваженість. Читай. Тільки врахуй схильність американців до перебільшень. Вони пишуть те, за що їм платять. Жінка – вампір. Фатальна полячка. 20-річна жінка на чолі банди. Стефанія Полінська з 18 років була відома поліції у Варшаві. У цей час вона зустріла чоловіка, який одружився з нею і намагався боротися з її поганими нахилами. Вона народила від нього дитину, але одного дня, коли він повернувся зі служби, то виявив дитину з перерізаним горлом. А жінка втекла, прихопивши гроші і коштовності, що були в домі. «Ти здогадуєшся, хто цей чоловік?» «Озеп!» Ось його фотографія. Дуже схожий. Добре було б знати на пам'ять кримінальні архіви всіх країн. Тепер розумієш. Стефанія, яку в родині кликали «Стан», була засуджена в Америці. Як їй вдалося уникнути в'язниці в цій країні, не знаю. Одне ясно. Вона переховується у Франції. І, як і там, оточивши себе кількома чоловіками, знову береться за старе нічого не змінюючи у своїх діях. Чоловік дізнається з преси, що вона в Парижі, і що поліція вийшла на її слід. Хоче він урятувати її ще раз? Не думаю. Швидше схиляються до думки, що він хотів упевнитися. Ненависно вбивця не уникне кари. Тому й пропонує мені свої послуги. У нього не вистачало сміливості діяти самому. Це була слабка, безвольна людина. Він хотів, щоб діяла поліція за його допомоги, а сьогодні я певною мірою підштовхнув його до вчинку. Справді, що він міг зробити наодинці з колишньою дружиною? Убити її або бути вбитим нею? Адже під загрозою викриття ця жінка без вагань позбулася б єдиної людини, здатної її викрити. Та все ж він убив. І знай, що я тобі скажу. Б'юся об заклад, що його знайдуть у якомусь закапелку-готелю, і він буде поранений. Він уже двічі намагався вкоротити собі віку, і обидва рази невдало. Буде дивно, якщо цього разу йому пощастить. А тепер можеш повертатися туди і сказати шефу. «Не треба», – пролунав голос начальника. Стан убивця повісився на сьомому поверсі в кімнаті з незамкненими дверима. «Одним менше!» «Бідолаха!» – зітхнув Мегре. «Вам його шкода?» «А вже ж! Тим паче, що я певною мірою винен у його смерті. Не знаю, може я старію, але мені знадобилося чимало часу, щоб знайти розв'язку». «Яку розв'язку?» – насторожено глянув на нього начальник карного розшуку. «Розв'язку всієї задачі?» підхопив Люка, задоволений, що може встряхти в розмову. «Комісар щойно відтворив усю цю історію в найменших деталях. І коли ви увійшли, він саме казав, що Озепа знайдуть десь у закутку, де він намагатиметься звести рахунки з життям. Це правда, Мегре? «Так, правда. Знаєте, коли довго думаєш над якоюсь справою, не гадаю, що ніколи в житті я так не лютував». Я відчував, що розгадка поруч, бракує якоїсь дрібниці. А ви всі гули навколо мене, як великі мухи, і говорили про якихось другорядних осіб, що мене зовсім не цікавили. Але зрештою, він глибоко зітхнув, набив люльку і попросив у люка сірники, бо за день спалив усі свої. «Що скажете, шефе? Вже сьома вечора». Може, підемо в трьох, вип'ємо по кухлю свіжого пива, якщо тільки Люка зніме свій парик і набуде пристойного вигляду. Вони вже сиділи за столом у пивниці у Дофіни, як раптом комісар ударив себе по лобі, машинально глянувши на офіціанта. «А Жанв'є?» – спитав він. «Що таке? Його ж таки не зняли з поста? Бідолаха!» Подумайте тільки, поки ми тут сидимо і п'ємо пиво, він і досі змушений його подавати. Текст читав Ярослав Маккєєв.